Domthan Allah si Allahu i ka dërguar të gjithë pejgamberët si përgëzues dhe qërtues. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala rusulam Domthan me argumentos fjalë e Allahut të Lartësuar rusulam mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatum ba'd ar-rusul. Pra dërguam të dërguar përgëzues dhe qërtues që mos ken njerëzit argument kundër Allahut pas dërgimit të tërgu të dërguarve. <coughs> do thot të thotë Allahu i lartësuam i ka dërgu të dërguar të dërguarit atij një masnjë edhe në të gjithë në secilin popull ka dërguar të dërguar. Edhe ata kanë çën, do të thonë, kanë ardhur me përgzime, për, për besimtarë dhe të përulurit, edhe kanë ardhur për qortim ose kërcënim për kundrështartë, edhe mës besimtartë. Edhe argument për këta, pra është ajeti që citumë, rusulem më beshirin e më mundirin, pra të dërguam të dërguar që, jan, që ishin përgëzuës dhe qërtuës, pra përgëzuës për besimtartë edhe qërtuës, ose kërcënues për kundrështartë, لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل مثلا تنيرز ما سكن ما ارغومنت بازدغيميت პეგამერვე ما سكن ارغومنت კონდერ ალлах პრა ალлах ილაგცუმ ას სუნდუესი ი ჯითსის edhe ას თი ჯით ფუჩისਮੀ edhe აი სიც કા თონ ალлахუ لا يسალუ عما يفعل وهم يسალون دمთან a i nuk pythet për çka, të më thënë, nuk, nuk mundet dikush të apyëse Allahun, pse, pse ka bodi çka, se pse nuk ka bodi çka, kurse njerëzit do të pythetën. Mirë po, ka thëmë pëngameri sallallahu aleyhi wa sallem, se asë kush nuk e ka, të më thënë, nuk e dëshiron, ose nuk e do justifikimin ma shumë se Allahu. Për nda i ka dërgu pëngamert, që mësë këtë mundësi, dikush për kryesat të të të thëtë, sikur të në këshë dërgu vëzim, sikur të në këshë dërgu për nga mërë, ose sikur të në këshë dërgu liber në do të këshim besu dhe do, do të ishim bind të ty. Mirë po, <coughs> prandaj dëmë thënë, Allah i ka, i ka dërgu për nga mërët, që kan ardë, kan donë për gëzim për ata që i binden Allahut, edhe kan tregu, kan paralajmru për kundërshtimet, ndaj urdrave të Allahut, edhe pas dërgimit për nga merve nuk i ka med as kujtë më argument. Këtu, thët Shekë Muhammed e Manë el Gjemi, shpjegu e si dëmë thënë komentu e si, Allahut e më shiroft, thët këtu ka një pik në të cilën duhet të qëndrojnë pak. Ajo ashtë amjafton vetëm dërgimi për nga merve edhe zbritja librave, A mjafton, dhe më thëmë që njerëzit të dënohen edhe nëse nuk jeshtë sëqaru atyre. Se, dhe më thëmë, dihet mashtimit të devimeve, pas futjes, dhe më thëmë, të ilmul kelamit, edhe pas paracitjes ekstremiztve, pas paracitjes të sekteve, që teprojnë me do të them për disa pejgamberë, për pejgambert ose për disa njerëz të mirë këso më rad, kanë ardhur shumë dyshime te njerëzit. Do të them kanë ardhur shumë devijime edhe dyshime që sumicsë të njerëzve i pengojnë prej, do të them i pengojnë në kuptimin e drejtë të Kur'anit ose Sunetit. Ë do thot prandaj ata të cilët kanë pëngesat këtila, a janë të justifikum, apo nuk janë. Thëtë Shekë Muhammed e Menel Gjami, Allahu ka thonë, vë enzëll në i lejket dhikra, li të bejgjim e li nësi ma në zilej lejhin, dëmë thonë, netu ta zbritëm Kuranin, përkujtimin dhikrin, që ti të asëqarosh njerëzës e qëka u zbritet atyre, qëka u shpallet. Dëmë thonë, që limi i shpalli asëqë që të justjarohet njerëzë se qëka ka shpalë Allah. Pra, patjetër, duhet të ketë sëqjarim. Si ka thonë në Shekhu Themini, Rahim e Allah, qëfar dalimi ka mes ati që nuk ka dëgju për pengamërim, ose mes popujve të cilve nuk ju ka ardhë pengamër, edhe mes njerëzve të cilve nuk ju është të qjaru porosija pengamërve. Të më thonë, nuk ka, thot Shekhu Themini, se nuk ka dalim mes njerëzve të cilëve nuk nuk ju ka ardhur Kurani, edhe njerëzve të cilët nuk e kanë kuptuar Kuranin, sepse do të thonë rezultati është i njëjtë. Kurse dia të çë do të thonë në kët umet, që në kohën kur është ka dalaj ajo që quhet ilmul kelam, do të thonë që nuk është ilm në realitet. Edhe Në të tëmë thë në shparachit në kone, Abbasij, edhe deri në kone e Khilafetit Abbasij, dhe vazhënë dherën kone tëonë, atëherë jam përzi shumë qështje që njerëzit, të njerëzitë. Të njerëzitë. Më si përqë në jemë, tëmë sidhë mos në temë në emrë dhe cilësive të Allahutë. Pasë gjithashtu e shparachitë të dhe sufizmi. Dhe, është parachit besimi i njëshmërisë e këzistence. Së so qipi thënë Panteizm, të më thënë atë që kanë thënë se Allahu është kudë, ose atë që kanë thënë se e gjithë egzistenca është një. Të më thënë, Allahu edhe kryesat janë një. Pra devime, shunta, thotë, si të thëtë si qëtë ashe dhe, ka shumë njerë që kanë të pru në, edhe nuk kanë do dalim mes hakitë Allahu të dhe hakitë pengameritë, ose hakitë kryesat e tjera, hakitë njerëzëve të mirë, Num fam hak i pengameerit osh që më ju bind aty edhe më adhuroj Allahun vetëm sipas asaj që ai na ka mësuar. E nuk është hak i pengameerit që më adhuroj. Atë. Ëh, do të them, edhe hak i njerëzve të mirësh që më lut për të arritur me idastë këtë merrah, e nuk është që më lut atyre. Do thotë kurse shumë njerëz, do të them, e kanë bë këto e, këto përziërie edhe i kan paracita ato me dysimet shumta, kështu që njerëzit e thjesht, pa mësumë, tëmë thëmë thëmë, ata që nuk kanë pësu, nuk e kuptojnë shka do të të tëtë pra adhurim, edhe shka të të tëtë respekt ndaj njerëzëve të mirë. Edhe pra ndaj, dëmë thëmë, adhurimin që ja ja drejtojnë njerëzëve të mirë, ata e komentojnë si respekt ndaj të të në, ose dhanje të hakit të të nëve. Kursen në e realitet, ata e shkelin atë hake dhe i bojnë shirkë Allahu që përhanën vë ta'ala. Edhe thotë shikh eh, Muhammedena në gjami, pra kur e dim se këto dyshime janë. Këta njerëzë a janë të justifikume po nuk janë. Thot ajo që nënkuptohet prej drejtësisë Allahu që përhanën vë ta'ala dhe mëshirës ti ashtë edhe ajo që e kam kuptu djetarët e thellun këtë qëstje, si që është person Shekull Islam i Vëntejmije, edhe Shekull Islam Muhammed ibn Abdulluaheb, edhe djetarë tjërë nga të më vansmit dhe të më hersmit, e, thonë se kujt i ka, ka nërë dysimet këtila dhe nuk i është sëqaru kjo qështje, a një është i justifikun. Kërsa ati që i sëqarohet e vërteta, edhe do të themi sqarohet udhëzimi kurse aj prop e kam gul edhe nuk do ta ndjekë rrugën e sahaveve, rrugën e besimtarëve, atë do të themi se për shkak të mendje madhsisë ose inatit ose për shkak se për shkak të pasimit të verbë të e, traditave çka i ka ose do të themi arsye të ndryshme Pra, pasi që është qarru e vërteta, edhe prapë vazhdojmë në, në atë që është, atëherë, ajë nuk është i justifikun. Dëmë thëmë, nëse njëri ju e kuptonë se një vejpër është shirkë edhe vazhdojmë të baje atë, atëherë ajë, dëmë thëmë, nuk justifikohet edhe nuk logaritet ma se është besimtarë, po logaritet që është mushrikë kur sa i njerit që bën një vepër edhe nuk e ka kuptuar se ajo është shirq, po mendon se ajo është ibadet ndaj Allahut, ë edhe nuk e di se ajo është devim, atëherë ai është the justificum. Ëve thật Sheikh Muhammad Eman el Jami për për ta kuptuar këtë çështje më mirë, do thot, thot kthehuni te librat e shekhut Islam ibn Taymiyyah rahimanullah. Edhe një liber i shkurt që i të regon fjalë të i bëndemi esës, është libri Shekhu Theminit, që qëhet El-Kawa'idul-Muthla, dëmë thënë regullat, për, regullat janë për emrat dhe cilësit Allahut, edhe dëmë thënë liber atjërë që ka i përmendin këto qështje, dhe që i të regon fjalë të djetarve të më hersëm. Më të tje, سهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثوت واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين مثلا اي بار اي كتيره تدرغور تدرغوررر تشهرمندم است نوحي عليه السلام كور سي فونديت محمدي صلى الله عليه وسلم هذا ايست بولا ا بيغامرve do e dalili ale an awaluhum nuuh qawluhu ta'ala ka pra argument se ipari i të dërguar se nuhi ast fjala allahut elaktsum inna awhaina ilejka kama awhaina ila nuuhin wan nabiyyin min ba'di to the thot ne te spallom ty ashtu siç spallom nuhit edhe pejgamberve pas ti domethan kët ayet E, e marrin për argument në disa djetarë, pak më gëmë bon përmendit kjo. Thëtë Shekë Muhammed Eman El-Gjabi, Rahimihullah, pra i dërguarë i parë është Nuhi, aleyhi s-salatu v-s-salam. Me gjithë se përkjitë qështje ka i khtilaf, dhe më thëmë ka divergjensa, disa thonë se i parë i është Ademi, aleyhi s-salam. Mirë për, ma e vërtetë është se Rasul, do të thënë i dërguari i parë, Nuhaj alayhis salam, kurse ademi alayhis salam kaqen Nabi, do të thonë te cili i ka thonë Allahu, pra kaqen profet. Ëh, apo jo se Nuhij është i dërguari i parë, do të thonë argumentohet me atë se shirku ka ndodhur në popullin e Nuhit, kurse do të thonë ademi nuk ka qenë i dërguar të mosbesimtar, po ka qenë i dërguar të populli vetë, të pasarë si të ti. Dëmë thënë, ka qenë nebij pra profet, të cili t'i ka folë Allaho. Kërse nuhi, është dërgu të populli mos besimtarë. Edhe kjo, është një argument për ata që thonë se dalimi mes nebije dhe rasullës të se nebijë dërgojët të besimtarë, kërse rasulli dërgojët të mos besimtarë. e kursej fundit as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është vula e pejgamberve. Pra kjo është akide besim thelbesor. Nëse do të thon se mës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka më pejgamber. Kush pretendon se ka pejgamber mës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qoftë për vetë, qoftë për dikant tjetër, nëse mendon, atëherë ajo është kafir. Ëh, këtë të të tham këta jetë e ka prum Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabi dhe disa dietar të tjerë, dhe më të argumentojnë se Nuhu është i dërguari i parë. Mirpava Sheikh Muhammedan ne xami thot ky ajet nuk është argument i drejtë për drejtë ose arabisht i thon nas. Do të thon nas është argumenti që ka vetëm një kuptim që nuk mund në ndryshem u komentur. E kjo ajet nuk është nas, sepse Allah ju thot, inna ewhhajna i lejke, kema ewhhajna ila nuhin, uen nëbijjina min ba'dih, dhe thot, ne ty të shpallëm, ose të frimëzum, ashtu si që kemi shpallë nuhit dhe pengamerve pas ti. Dhe më thënë, kjo nuk është argument i prerë, dhe më thënë, kuptimi ajetit se nuhi është i dërguar i parë, Për është argument që quhet në sulufikë vahir. Dëmë thanë që ka ma shumë se një kuptim, mirë për njëni kuptim është ma i fort. Dëmë thanë, këja jet nuk thot prejrë se nunghi ka qenë penga meri par, a se i dërguar i par, për për këty me fjalve kuptohet se ajo është i dërguar i par, sepse Allah i përmenë natë parin e dhe penga merë të pastin. Allahu a'lem. بصالح الشيخ محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صلى وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد يأمرهم بعباده الله وحده دمثان تسيلي بوبول دمثان تسيلي بوبول الله قدرغو nganj te dërguar nga nohi deri te muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe te gjith ata i kanë e kanë urdhru popullin e vetë që ta adhurojnë Allahun të vetëm wa janë hahum anë ibadetit të të tëgut edhe i kanë dalu prej adhurimit të të tëgutit. Wa të delilu qauluhu ta'ala edhe argument për këta është fjallë Allahutë lërcum wa la qatë dhe athna fi kulli ummetin rasulen e niqbudullaha vajtën i bu të të tëgut dhe thot ne të sëthili popull kemi dërgu të dërguar që t'ju thot, adhurojeni Allahun dhe braktisani të aghutin. U eftarad Allahu ala gjemi'i l'ibad al-kufra bit të aghut wal-iman e billah. Edhe Allahu t'gjith robrëve të ti wakaboh obligim që t'amohojnë të aghutin edhe t'i besojnë Allahot. Dhe më thonë Allahun, se cilin popull ka dërgu të dërguar, që tja, që tja, ata të amsojnë u dhëzimin popullit të tyre. Mirë po të qështja e par, me të cilin ata e kanë fillu thirjen për tek Allahu, dhëtët pa për jafështim, se cili për nga merë, davetin e ti, thirjen e ti, e ka, e ka fillu me këtë fjalë. A dhëroj e një Allahun, edhe lërgojuni të gëtëtit. Dhe më thanë, se cili për nga merë, Gjeja parë për cilën i ka folë popullit vetë është që ta njësojnë Allahun me adhurim edhe ti largohen zdo, dhe më thamë, adhurimit të kuj do qoft tjetër, ose të shka do qoft tjetër përveç Allahut. E kjo fjalë e përmban kuptimin e fjales la ilahe illallah, dhe më thamë, në fjale la ilahe illallah, kuptimi saj përmendet në shumë ajete, sigur kjo një pritin e është, E ni'budullah, vajzhtë dhe ni'bud t'aghut. Pra adhurojni Allahun dhe largojuni t'aghutit. Nëmë thënë këtu kuptimi fjales la ilahe illallah nuk është i radhitor si kur të fjale la ilahe illallah, po njerë thëtë u'budullah, dhe më thënë adhurojni Allahun. Kjo e ka kuptimin e pjesës illallah. Edhe vajzhtë dhe ni'bud t'aghut, dhe më thënë largojme në t'aghutit, e ka kuptimin e pjesës la ilahe. Thëm, nuk ka të adhuruar të drejtë, pra largëjuni zdo të adhuruari, zdo të aghuti, u'budullah dhe të adhurueni vëtëm Allah, pra illa Allah. Në është të qërë. Dë më thamë me, kur, se, këtu Allah u thotë, se së cili pëngënër ju ka thonë popuive topu, të tyre, ju kanë thonë, adhurojemi Allahun dhe largëjuni të aghutit. Dhe më të thënë sikur, la ilahe illallah, pra nuk ka të adhuruat të drejt përvec Allahut. Që dhe të thët, vetëm Allahut duhet të adhuruat, edhe zdoa adhurimi i kuj do qoftë, dhe se cka do qoftë tjetër përvec Allahut, duhet të draktisët. Mirë, për po, ka e, ajeti më vonë që, që përmendë Muhammed ibn Abdullu Wahabi, e, e ka të mamë radhi tjenë si pas, dhe më të thënë sikur fjale la ilahe illallah. dhe thot e, më më fun thot këtu Allahu ja ka bo obligim të gjithë robërve të vet të mahojnë tagutin dhe më thonë të mojnë kufër në tagut edhe të besojnë Allahum të ken iman në Allahum pra imani nuk pranohet pa kufër dhe më thonë duhet pa tjetër me pas kufër në tagut ose mohim të tagutit ose mos besim të tagutit ose mos adhurojmë domethënë të tagutit edhe iman besim në Allahun ose adhurojmë vetëm të Allahut. Edhe prapë për përsëritim edhe fjala la ilaha illa Allah atë kuptim e ka se në la ilaha do të domethënë mohim edhe kufër në tagut kurse illa Allah do të thotë iman edhe ibadet vetëm Allahut një. Pasaj, thot, autori, qala ibnul Qajmi, rahimahullahu ta'ala, më thënë ibn Qajmi, Allahu e mëshirat, ka thamë, ma'na të tëgud, ma tëgjawazë bihi l'abdu haddahu min ma'budin, au metbu'in, au muta'r. Dhe thot, qita këptojnë fjalen të tëgud. Thot, ibn Qajmi ka thamë, domë thania të tëgudit është, se cili, dhe më thëmë, ose në shtë kush të kicili njeri ju e kalon kufinin, qoftë me adhurim, qoftë me pasim, ose ndjekje, qoftë me bindje. Dhe më thëmë, duhet për së cilin të dihen kufitë dheri ku janë. Pra, aj që duhet të avërohet është dhe të më kryu e si Allahus subhanahu wa ta'ala. Dhe më thëmë, askus tjetër nuk guxon të adhuroj. Edhe ai që duhet të pasohet, edhe të cili duhet të bindemi plotësisht prej krijesave është vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe askus tjetër. Ëh, pastaj ait të cilët duhet duhet të bindemi ëh do thotë përderisa bindja ndaj tij është në pajtim me bindje ndaj Allah të dhe pëngamerit sëllë Allah të në sinem, është për shtetari. Edhe, e, dhe thëtë, ose ata që duhet të, të ndjekim, janë përshenë unë sahabet, edhe janë ndjetartë, e kështu me radhë, mirë për, e, a, përderi sa, ndjekje aty në ashtë ndjekje rrugës pëngamerit sëllë Allah të në sinem. Për ndryshe, dhe më thëmë nuk ndyqen. Kur njeri t'i kaloj e kufitë, Kër njëri unë mirë, ose atë që logaritë mirë, ka njërë që e adhurojnë. Dëmë thënë se i kanë kalu ku fitë, sepse hak i ti nuk është adhurohet. Ka njërë që djetarë të vetë, ose hëgjallar të vetë i ndjekin, pa marrë parasysh, a është fjallë e të tjënëve në pajtim me fjallën e Allahu të dhe penanderit sëllë Allahu të në së dhe mëse jo, Ata e ndjekim, dëmë thënë se e kanë kalu kufinim me ndjekje, ose pasim. Edhe bindje, dëmë thënë dikush i bindet disa pustetarve, ose djetarve, ose udhejqseve, edhe në atë qështje që janë mëkat në dajë Allahut, ose që janë kundërshim në dajë urdhrit Allahut, edhe urdhrit pëngamerit qëllë Allahunë në sëllëm. Atë herë dëmë thënë se i ka kalu kufit, edhe e ka bo të aghut, atë. E dhe se duhet me bidh se Lijjvanës dhe më thënë njerëzit, shumë njerës në kohën ton të ashtë i qujnë njerëzit Lijjvanës. Dhe më thënë i thënë institucioni Lijjvanës, ose shtëpia Lijjvanëse, ose Lijjvanësi i filani e kështu me rarë. E kjo është gjithashtu të ikalimi kufinit sepse Lijjvanës është vetëm... Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe askush përvec Allahut nuk ka drejt të caktojë ligje për njerëzit, do të thonë të caktojë urdhra dhe ndalesa. Përvec, thonëm, nëse diku se qun Peygamberin sallallahu alaihi wasallam, liçvamës Me gjithë se në realitet nuk është për nga meri sallallahu në nësem që i ka dhënë ligjet, dëmë thënë që i ka caktu ligjet, pa e është aj që i ka transmitu prej Allahu sëpër në huve të ala. Edhe përndaj, dëmë thënë, me kitë kuptim mundet të thuhet si ligjëvanës. Përndaj, kërë themi se e ka ndalu për nga meri sallallahu nësem ose e ka urdhru për nga meri sallallahu në nëselem, aja do të thëtë se aj e ka të regu atë që ja ka sh e jo se ajtë prevejtës, më thënë, ka banë urdhra së ndalesa. Kurse, masë për nga meritë, sëllë Allahun e mësëllë, kusë dhe qoftë, khalife, mbret, kryetar, princ, pustetar, ekstumë e rave, ekstumë e rave, djetar, hodxalar, e të tjerë, ata kanë drejtë vetëm të ndjekin ligjën e Allahut, edhe të ja transmitojnë, ose të ja shpjegojnë njerëzve, ligjën e Allahut, edhe asia tjetër kurse vendosja e ligjeve i takon vetëm Allahut të Lartësuar pastaj shej Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu katham wa tawaghitu katherum wa ru'usuhum khamsa do të tagu tagutat janë të shumtë do të thonë shumë ka taguta sipas sharrimit se E, së cili të kicili, dëmë thëmë, zdo kus të kicili njeri ju i te kalon kufit, qoftë me avurim, ose pasim, ose bindje. Kjo është qart, e athere, kta, të qartë, nësha Allah. E atëherë, këta, te këtë cilët, njerëzit i kalon kufit, jam të shumët. Mirë po, kokat e tjë në jam pesë. Nja është iblisi le anehullah, dëtë pastaj umen ubida wa huwa radhin do thën ai që adurohet dhe ai pajtohet me të do thën njerëzit e adurojnë dhe ai pajtohet pra kjo është kusht sepse nuk mundet të mu uçojt pejgambert ose me like-et ose njerëzit e mirë nuk quhen tavuta të cilët njerëzit i adurojnë sepse ata nuk pajtohen se që... po e bëjnë këtë po ë Dëmë thonë ata nuk janë të aguta me këtë kuptimë. Njerësit i ka për po taguta dëmë thonë se i ka kallu kufitë, sepse fjallat të agutë arabishtës për fjallës të gjanë që dë thotë të i kalimë. Se thotë të dhalma'u dëmë thonë kur mëshë mëshë të ujë dhe fillon më derë. Dëmë thonë atërë ka e ka kallu kufitë. Ata për vetëvejtë dëmë thonë i ka kallu kufitë, mirë po mëlajket edhe penjamertë. Edhe njerëzit e mirë nuk quhen të aguta, sepse ta nuk dojnë të adhurohen. Po edhe shumë prej kryesave të tjera, dëmë thënë, nuk pajtohen që të adhurohen, po njerëzit i adhurohen. Ajë që adhurohet dhe pajtohet me këta, ajë është të agutë. Pasta i thëtë, u emën dëjan nëse ila i badet i nefsi. Dëmë thënë, ajë që i thret njerëzit, u banë thirje njerëzit që të adhurohen dmthënë vetë ata janë të sund në vallë na ruit, do të thonë se janë njerëz të mirë, se kanë mri skallë të lartë te Allahu, edhe se mujn, do të thonë Allahu ju ka vënë drejt për këtë e për këtë, edhe kan thënë se ju luteni, ata thonë do të thonë, nëse më luteni mua, unë uazih viktë problem e kështu me radhë, ka disa prej kështu, do të thonë udhëheqësve të tarikatëve ti ofon se kur më thët me ju në spi unë ju dëgjoj ju arad, dhe ju përgjigjem ekso me radh, do të thënë ata edhe këta janë taguta që i thresin njerëzit që ëh ti ti diavurojnë, do të, të, të, të thënë. Edhe në shumë vende, do të thënë njerëzit janë veprojnë sipas emocioneve. Do të thënë kur dikush, për shembull në shumë vende arabe jo arabe Dhe gjithashtu ne jam pe Amerit, për familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njërzit kanë respekt për to. Edhe në çësa ju thotë se mu duhet avurojnë, se të mavdrojnë se unë kam pozitë më të lartë te Allahu, atëherë mënyrë e pranojnë, edhe e avdrojnë. Ëh, bile thotë se Muhamedi banë xhami, rahimehullah, edhe në çësa ai do të më von të ndalojë tek sa ata nuk e ngojnë, thotë ne kapi modestise kështu sa ai duhet të pavrohet tek smarav. Ëh, do thotë pra ku si thret njerzit për tu avuru, ai është tagut. Që i treti, i katërti, umen id'a şey'en min ilm al-ghaib. Domthan edhe ai që pretendon diçka prej diturisë fshehtës, domthan drej diturisë rahibit. Do të ta vë këtë janë të shumtë, domthan ka fallzor, ka se thaj astrologe, do të thënë e magjistare këtu më rad, do të thënë që u thonë mirësve se e din të fshehtën, e din atmosferin. Do thani i shikojnë në filxhan ose i shikojnë në dorë ose shikojnë, ose duke baur via talk ose më me eshtëra, me Koka fasule, julli, ose julli. me kokërë. Dëmë thonë me loj loj mashtrime të ndryshme. Se fshetësin nuk e di asë kush përveçë Allahutë. Si ka thonë Allahu, Qull la ja'lemu men fisse mawati wal ardi al ghajbe illa Allahutë. Dëmë thonë thuaj, nuk e di fshetësin në qiej e në tokë asë kush përveçë Allahutë. Pra, asë me la iket, Do më thon nuk e din pse e thën. As pejgameti nuk e din pse e thën, përveç asaj që u tregon Allahu. Do më thon, Allahu i tregon melekeve çdo ditë tek çdo merav për mdotit të nesër mësmir, po as melekulmeuti nuk e di se kur duhet më marr shpirtin dikujt. As si Srafile nuk e di se kujt kur duhet më i frym, më i fry surit. E askush, do më thon, përveç Allahut nuk e di të pse e thën në të anë për veçanë pjesë të të vërtës të të cila pallaohu do t'i ja zgulloje dikujt prej pejgamberve ose ose melekeve. Domthan drejtor, asht edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me gibrilit që pit për këtë. Po, edhe ai është argument, po ku domthan hadithi i gibrilit që është i njohur se si, atë gibril alayhi salatu wassalam i thot kur tregon për ditën e gjykimit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem i thot, ai i pyeturi nuk di. ë, mësumse nuk di asgjë te, më tepër se pyetësi. Do të thonë as pyetësi as i pyeturit nuk din për ditën e Kiametit. Pra, Xibrili, meleku më ma i madh ma ma ma dhe më i vlefshëm, edhe Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem, njeriu më i madh dhe më i vlefshëm, do të thonë nuk din për Kiametin e askush pas tyre nuk di. Dita, gjikimit, dita, kiametit, e, e, pa, pa, e dita e kimet me dita e kamet e drejtë po po emërtimin e sahin do më thën dita e kamet edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thën men etakahin fa sa'alahu fa saddaqahu bima yaqul do më thën kush shkon te një eh tani falzor edhe e pyet dhe i beson asaj që thot ai fe qëtë kefa rabimëa unzile ala Muhammed, aji e ka mëhu atë që i ka zëbritë Muhammedit, sëllë Allahu këtë sërëm. Dëmë thënë, aji e ka mëhu Kurën, ka bëkufer në daj Kurënit, pra nuk është besintarë, sëpse aji e ka mëhu Kurën, këta jetë që e thamë, se ka thënë Allaj, asë kusë nuk e di gajbin përveç Allahot. Edhe i pesti prej kokave të të ghutave, atë lëmën hakmë bira ma anzalallah edhe kush gjikon me ligj tjetër përveç ligjit që ka shpall Allahu ose kush nuk gjikon ose kush gjikon me ligj po tjetër nga ai që ka shpall Allahu këtu thot Sheikh Muhammed al-Jami edhe dietar tjerë e bën ndarje të ndryshme mirë po ato mund të përfshihen në dy në dy gjendje. Në më thënë, ai që gjykon me liqë tjetër përveç liqit Allahut, mundet me pas një prej dy gjendjeve. Ose, beson se e ka obligim me gjyku me liqë të Allahut, ose nuk beson se e ka obligim. Dë më thënë, si që kanë përmendjetarë, dë më thënë, ai që thëtë se e ka të lejume me, me gjyku me kitë liqin tjetër. Ose ai që thëtë, se është njajtë, si me gjikume shëriat, si me ligjet tjera. Ose aj që thotë, se ligji shëriatit nuk vlenë ma për kitë ko. Ose aj që thotë, se këto ligje janë matë mira, ma moderne, matë zvillume, ekstumerat, matë përsaçme. Pra të gjithë këta, besojnë se e kam të lejume me gjikume tjetër ligjë. Këta janë qafira. Dëmë thanë, në kohën tonë, shumë, ose shumica, nëse jetë gjithë, përvës një pakica shumë të vogëlë, që studionë në, dhe tohet, në apërë fakultetetë që drejtsis, që quinë drejtsisë, që në realitetë janë fakultetet për drejtsisë, pra juridikë këkshtumërallë. Ata në mëfënë jam ndikënke prej ndikimeve të ndryshme prej përëndimit e prej mos besimtare dhe këkshtumërallë, edhe ata besojnë se shëriati nuk është i përstatëshën për kitë kohë, ose besojnë se ju lejohet me gjyku me tjetër ligjë përreç ligjit Allahut. Edhe këta, dhëmë thëmë, këtë ndarje që e përmenda, e ka përmend e, ibn e Bil'iz në shërë aqidë të të hawije. E, se sot e, e shikohë, dhëmë thëmë, dhëmë thëmë, në faqën, 323 edhe 324. <clears throat> këta pra grupi të cilët dhe më thënë gjykojnë me liqë tjetër edhe thënë sa ajo është telejume, ata janë kufër, dhe më thënë kufër të madhë, dalin për e sheje edhe këta logaritën si të gëruta. Kursaj që gjykojnë me liqë tjetër, duke besu Se ajo që e ka zbrit Allahu është më e mirë, edhe se e ka obligim me gjyku si pas saj, edhe se ban mëkat pëse gjykon me tjetër ligj, a njeri nuk është kafirë, po është mëkatarë. Të më thënë, sikur se cili mëkatarë tjetërë. Të më tjetër. thënë, një njeri që përshënë mu pjalkohol, edhe thëtë se ajo është haram, edhe se jam të bo mëkat, mirë po, përshka këtë dopsi dhe të ndryshme, të më thënë, nuk mundë të melonë ose një tjetër e, që vjem edhe thotë se kjo është haram, e bëjm fund se është haram edhe disë ban mëkat më atë, mirë po vazhdon. Edhe ai që di ku është mëdës tjetër, nëse e di se ajo është haram, ajo që e bën, edhe disë duhet më gjikumë seriat, mirë po vazdon me bë, ajo domethën kufrri i ti nuk është kufr që nxjerr prej islamit. Siç ka thën Ibn Abi Z al Hanafi rahimahullah ai do të them ose ky gjikim quhet kufër e me, me do të them si i thon arabisht me jazz do të them nuk është nuk është për qëllim fjala kufër por është për qëllim se do të thotë ban mëkat sepse mëkati është pjesë e kufrit do të them secili kundërshtim i ligjit të Allahit është pjesë e kufrit e Kurse, dhe më, thëm, më, kati, më kati ati që gjukon me tjetër ligjë, në këtë gjendje që përmendëm, mundët me qenë më kati mavë, ose mundët me qenë edhe më kati vogëlë. Pra më kati, kur thëmë më kati vogëlë, gjithashtu është haramë dhe jo. Ose mundët me qenë, dhe më kati edhe pra, jo. matë më dhoja, që janë kufër i vogëlë. Dhe më thëmë që nuk janë, që nuk janë zirin prej feje, po është kufër i vogëlë. Pra, ku, kur thëmë, Se ata që gjykojnë me tjetër ligjë, përveç ligjit të Allahut, pra nëse janë për pjesës parë që e përmendhen kufri të të në është kufër iman. Kurse nëse është për pjesës dytë, ose është kufër i vogël, ose është kufër me kuptimin e mëkatit. Dëmë thënë, ose si që thonë në disa djetarë kufër njëme, dëmë thënë është përbuzje e të mirave të Allahut që është mëkat, e kështë të m Disa djetarë përmendin edhe pjesë të tretë të atyne që gjykojnë me ligjë tjetër përvesë Ligjit Allahët. Pra përvesë këtyne dy pjesëve, është edhe një tjetër, e ato janë djetarët ose kaditë të cilët bëjnë iqtihad, mundohen me, të më thënë, me pru gjykimin e Allahut, mirë po e gabojnë. Të më thënë edhe gjykojnë jo me ligjinë Allahut, duke më ndu se janë të gjyku me ligjinë Allahut. Të më thënë, në bazë të hulumëtimit të argumente dhe kështu më ratë, tojnë për një qështje së nështë haram, kurse në realitet e ajo është halal. Dëmë thënë e kanë gabu gjykimin e Allah të atëherë, skallë. Po, ata nuk kanë mëkat, por kanë një shpërblim për iqtihadim, kurse gabimin e kanë të falur. Allahu adem. E kjo, dëmë thënë, këto, janë, këto që i thashë, janë të përmbledhura për fjalëve djetarve, kur flasim për ayetin waman lam yahkum bima anzal allah fa ulaikahumul kafirun pra kush e, nuk gjikon me atë që e ka zbrit Allahu, pra me ligjin që e ka zbrit Allahu, ata janë kafira. Edhe për këtë çështje, ma lehta që mund të shikohet në këtë çështje është siç thamë te akida tahawiye. مم دمثال ما تي شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ثوت والدليل قوله تعالى برا باسير برمن ديكتا طغوتات ثوت لا اكرها برا ارغومنتس في الله لرسوم لا اكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي كانو كا دتيريم مفي است سارو ادزيمي و دفييمي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَ pra kush e mahon të aghutin edhe i besan Allahut, a një është kap për litarin më të fort. Nëse për halkën më të fort, lënfisa me lëha, e cila nuk shkëputet. Vë Allahu semion alim, kërse Allahu nështë qëdëgjon dhe di gjithë shka. Pra këja jetë ku Allah e thëtë la ikrahe fëddin, se edhe këtë e uh, këtë s'interpretojnë shumë njerës, that there is no harm to God, and they are saying that what they can do is what they can do, according to the other things, that there is no harm to God. This means that anyone can't fight against God with harm. I mean, anyone can't fight against God with harm. But, I mean, the fear is only with the end and with the argument. Therefore, they don't have an Islam, aty një ve u sqarohet e vërdeta me argumente edhe me sqarim të, të, të drejtë. Kurse urdhrimi për të mira dhe ndalimi për të këshijetëve, kjo thëm, nuk bëhen këndërshshim me këta. Dëmë thë një këndërshshim me ligjë në bajtë, dëmë thë në dënojët si pas ligjit të bajtë. Edhe kurse një të keqë duhet me ndalu me si pas mundësive, dëmë thë një dorë, ose me gojë, ose me zemërë, do të takojmë ndo një humbje në kundërshtim me këtë se atë çështjet e jashme, pra nëse dikush nuk falet, detyrohet, pushteti i Islamit e detyron e e disiplinon, do të thonë që të falet, ose nëse dikush pi alkool, do të thonë disiplinohet gjithashtu që mos pi alkool, ato që janë të jashme, do të thonë ka ligje, edhe ligji i Allahut nuk shkelet. Kurse me ashti besimin në zemrën e dikujt, ajo nuk nuk bëhet asnjëherë apo do të thënë mundet me ja ba vetëm Allahu i lartësuam. Do të thënë siç ka thënë Allahu se nimna ka la tahdi man ahbabt. Do thënë ti nuk mundesh me udhëzu kande dues, por lakini Allah yahdi man yasa. Por Allah e udhëzëm që do ai. E pastaj thot ajeti kattebe yana rustu min al-qaid do thënë ashtjaru e vërteta e apo ose udhëzimi dhe devijimi. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تراكيос купtimi fjalës la ilaha illallah kus e mohon tagutin edhe i beson allah sicstan kjo es tamam sipas renditës së fjalës la ilaha illallah men yekfur bit tagut do thonë që ban kufër me tagut la ilaha ويؤمن بالله i beson allah illallah do thonë është kuptimi i njëjtë të fjalës la ilaha illallah këtu thot shej muhammed muhammed ibn abdullah wahhab rahimahullah Wa hëdha huë ma'na La ilaha illa Allah, dhëmë tënë kjojët është këptimi i fjallës La ilaha illa Allah. <coughs> uh, pas të i thotë, e dhe në hadith është përmën, ka fëmë për nga mëri sallallahu a.sallam, rëqësul ëmëri, l-Islam. Pra, koka gjithë që ështjes në është islami. Wa ëmëtuhu as-salah, kurse shtylla kreësore e ti është namazir. Wë dhirë vë të sena mihi el-gjihadu fi sëbili Allah. Edhe pika ma se, e lartë ose kulminacioni, kulmi islamit është gjihadi në rrugët Allahot. Dëmë thënë, kjo është hadithi që e përfësin këta që e falem në kit libr të fillimit pra njohja e tre themeve ato janë njohja e Allahut, njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e fesë së tij me argumente. Edhe duhet të, do të them si përfundim, ta kuptojmë se koka e gjithë çështjes, koka do të them pika kryesore e jetës tonë është Islami. Do të them ajo që duhet të të japim më shumë rëndësi edhe të angazohemi për gjithë jetën është islami, si pas asaj që është të sqeru me në Kuran e Sunet. Kurse shtylla kryesore islamit është e, namazi, se, si ka thamë të nga meri sallallahu aminu sallim, al ahdu l-levi bejnëna ve bejnëhum as-salah, dhe më thënë dalimi mesnesh edhe mosbesintarve, është namazi. Fëmën të reke hafe qëtë kefer edhe kushele namazin, ajë ka bokufë, do të thonë ka dalë prej islamit. Edhe kjo është kuptimi që e kanë kuptuar sahabët, se ka thonë Omeri Radiyallahu anhu, edhe këtë fjalë ka thonë e, pasi as e kanë spërthën namaz, e dini ai Meccusiu, që ka thonë la hadha fi al-islam, ose inna hu la hadha li ahadin fi al-islam, e dha'a as-salat, do të thonë A njeri që e ka humbë namazin, dhe më thënë nuk e falë namazin, nuk ka hisë në islam. Kërse këtë hadith që e ka përmenë këtu autori, Shekë Muhammad ibn Abdul Wahab, Rahimahullah, është hadith ma i gjatë, të cilin e transmiton Muadhi Banjabeli, radhi Allahu anhu, dhe thotë, Kuntu me anë nëbiji, sallallahu alaihi wasallam, e fi seferin. Dhe të të isha në një uthtim me pengamërin sallallahu alaihi wasallam. Fe asbahtu jomen qariben minhu, wa nahnu nësir. Më të një dit ju afrova ati përderisajshin duke ejtë. Fe kultu, edhe thash, Ja Rasul Allah, akbirni bi amelin ju dkhiluni al gjemna, wa ju ba'iduni minan nërë. Dhe të të dojë dërguari Allahut. Më të rego një vejpër që do të më fusë në gjennet, edhe do të më largohi prej gjëhënemit. Edhe për nga meri sallallahu a.s. ka thonë, Lekat se el të ni an adhim, dëmë thënë pyte për një pun madhështore, ve innehu le jesirun alamen jeserahu allahu aleyhi, kurse kjo është e letë për atë të cilit Allahu ja ka letësu. Pra, dëmë thënë, kjo është qështja më e mave që ka pyt njeri ju, dëmë thënë me pytë si me shpëtu vetë vetën, dëmë thënë me pytë për puntë që do të shtin në gjënetë dhe do të largojnë pre Ajo është qështja më madhështore. Mirë po, kjo që është qështja sumë letë për atë që ka letësu Allah. Nuk kërkon sumë mundë. Ka thonë të nga me, risëllë allohënë sëllëmë, të abudu Allahë, wëla të shriku bihi shëjëa. Dhe të të adhuroshë Allahun e dhe të mësiboshë shirë këti asë gjahë. Wa të uqimu s-salahë, të falësh namazin, wa të uqti zekahë, të ajapësh zekatin, wa të sumu ramadan, edhe t o të hudgjë l'bejt edhe të bëshadjë. Dhe më thamë me këtë pun shkon gënat edhe është pëton të rejtë gëhennemit. Pasaj, i ka thamë për nga mëri sallallahu alai sallam. Ela, edullu ka ala abuabi l'khajr, a do me ti të regu dyërte të mira, dhe dhe më thamë vejprat ma të mira, që mund ti përfitosh. Esaw mu djunë, dhe më thamë, a gjërimi është mbrojtja, wa sadaqatu të të të të fiu l'këti, edhe sadaqaja e shuan mëkatin, siqë e shuan ujji zjarin. Vosalatu rrëgjulli fi gjaufi l-lejl, edhe namazi në mestë nartës, pas ta i ka lecu ajetin, të të gjafa gjenubuhum anil medajji i, dhe më thënë largohen, ata largohen nga shtretit të tyre, dhe dhu në rabbehum khaufen vë të maa, edhe i lutën zotit me frike dhe me shpresë, Dhe kështu më radhë, dhe më thënë, dhe ta i ka të regua Allah është përblimin e tyre, dhe risa ka rritë për në nëmeri sallallam, në thëmë, në fund të ajetit i amelum. Pastaj, i ka thënë, Ela ukhbiruke birasil emri kulli, wa amudihi wadhiru wadhir atisenemi, dhe ta do të të tregoj për e, kokën e të gjithë qështjes, dhe më thënë, kryesorene krejt kësaj qështje, edhe për shtylën e sajë dhe kërpikën më të lartë të saj. Kullë të bela ja Rasul Allah, dhe më thënë, ma dhe bënë gjëbeli ka thënë, po i dërguarja Allahut, edhe i ka thënë, raksu lëmri el-islam, dhe më thënë, qështja kryesore është islami, wa amuduhu es-salah, kurse shtylla e islamit është namazi, vë dhirë vë të senamihi el-gjihadu fi sëbili Allah, kurse pika ma e lartë, e ti është gjihadi në rrugën e Allahut do thot pra të që ështja kryesore ku thot el-islam e, din, e dini që kemi përment në mësimet e para se islami është el-istislamu lillahi bit të uhid këmë thënë islam do thot në nështrim edhe definicioni ti është në nështrim dhe Allahut me të uhid vëllin këjadullë hu bitpaa edhe e, për ulljen dhe ti duke ju binda ti, kurse bindja është mi vëpru urdrat edhe mi, mi praktis në dalesat të ti. Ullbëra e të minë shirkit vë ahli hi edhe distancimi prej shirkut dhe njerëzve të ti. Th, edhe famë pra shtylla kryesore që e mban islamin në kamë, se pata dhe më thënë, nuk ka islam, është namazi. Edhe pika me lart, e lartë, islamit është gjihadi në rrugën e Allahut. Sepse, dhe më thënë, gjihadi e ka pozitën më të lartë në islam. Se nga një në amë, dhe më thënë, gjihadi bëgët pasi të plëtësohet krejtë shtëpia ose ketë në dërtesa islamit të individi, për edhe të shëqëria. Dhe më thënë, në së një dini ëri nuk e ka plotsu, nuk e ka stilën kryesore, atëherë nuk mundet me hip në kulm. Edhe me socëri nëse nuk janë të rregulluam tamam sipas Islamit, nuk mundin me kry e, atë kulminacionin e Islamit. Edhe nga ana tjetër, Islami xhihadi është pika më e lartë sepse me tham mbrohet Islami, edhe përforcohet Islami, edhe përhapet, edhe sëndon. Kurse Lënja e gjihadit të më thënë ka asilë si rezultat e, dopsimin e muslimanve edhe poshtrimin dhe nënësvimin prej popujve të tjere. Edhe kjo ju ka ndovë muslimanve sëpështë e kanë lënë gjihadin edhe kanë lënë islamin në përgjithsi. Kërsa shërimi për këta është që ka të regu për nga meri sallallahu në nësillem, mi u këthi fesë ashtu si duhet. Mi përnko në Fundit, në kohën tonë, dhe më thëmë në emri i gjihadit është keqëpërdorë për sumë në qëstje. Keqëpërdorët prej armijëve të islamit për ta, ta prish imanjin e islamit, kurse gjihadi është një prej punëve më fisnike që ja ofronë islami edhe muslimantë, dhe më thëmë botës. Përgjithmonë tjetër është keç çpërdor prej shumë grupeve për qëllime të lloj-llojshme, e ke çpërdorur emri i xihadit për realizimin e qëllimeve të tjera. Ëh sepse duhet të bëj dallim mes luftës edhe xihadit, se lufta është diçka kurse xhihadia është diçka tjetër. Se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka treguar për kohën e fundit, domethënë para Kiametit ka thënë jetë e karëbës zëmenë, vëjënë kusul amel, dhe më thënë afrohet koha, ose si më thënë shkurtohet koha, edhe humbin veprat, dhe më thënë pak veprat mira bëjë njërësit. Edhe kjo ako është mëse e qartë se koha është shkurtohme dhe pa bereqet, dhe më thënë me gjithë këto letësime që në i ka dhënë Allah, dhe më thënë me Për mjetë e transporti, për mjetë e komunikimi, për mjetë e pune, ekstumë e radhë, dhe më thënë i kemi për të bërë shumë vepra. Mirë po, pra pëshojmë se koha nuk në delë për të bërë dhe pratë mira, sëpse, dhe më thënë, në ashtë hupë bereqeti në kohë. Edhe, janë pakësu vepratë mira, uajullë ka shuhë edhe, thëtë për nga mirë i Saravansen, do të, e, do të përhapet kopratësia dm thon se do t'i hinja njerëzve në zemër kooperacia. Edhe kjo do thotmë se e krahasojmë kohën tonë me kohën e selefit dhe veprat tona me veprat e selefit. Do thonë ata kanë pas ndoshta vetëm një palë rroba, edhe nuk ka pas secili dy rroba, po vetëm një. Edhe nuk kanë pas çdo herë të han sa duhet, nuk kanë pas, dm thon ato vendet e banimit ty ne kanë qenë shumë Te doktor megjithatë, bujaria e tyre ka qenë kulminacion. Do të thonë, nëse er ku kanë pas edhe një e, një hurm, nëse e kanë pas e kanë dha me të tjert, edhe nëse kanë pas edhe shumë më pak, do të thonë e kanë dhënë për të tjert edhe nuk e kanë rujt për vete. Kurse ne ndërkundra, do të thonë megjithse kemi shtëpia që në realitet janë pallate, dhe kemi mjetet udhëtimit dhe kemi rroba të lloj llojshme qka nuk dim cilën të veshim, ja? se nuk kemi qka të veshim, për nuk dim cilën si të kombinojmë, edhe ushqimet lojdojshme që i përbuzim edhe nuk në apëlqenë, se dojmë diska ma mire, kështu me radhë, mirë, për po me gjitha të kopratësia është, e, do të të shumë e madhe, dhe në dhimët se nëse jathim pak, me dojmë se do të do humbim. Edhe, më në thunë thotë, o e e këthurull hergjë, Edhe stohet, e, ka përdojnë fjallën hergjë. Kurse kam thonë sahabet u emel hergjë, shka nështë ajo hergjë, ka thonë el qatllu el qatllu, dhe më thonë vrasja dhe lufta. Dhe, dhe do të stohen luftra. Edhe në kitë kohë e shohem se e, lufta vetëm transferohet përmi një vend me një vend tjetër, dhe më thonë nuk përfundojnë luftrat, lufta e, kunder muslimanëve, lufta mes muslimanëve, Luftëra dëmë thëmë që nuk e di, tamam si ka të regu për nga meri sallallahu a njëhi më sellem, se nuk e di vrasës si, se përse vrët, edhe nuk e di vrari përse vritët. Edhe dëmë thëmë luftëra të shumëta. Pra për nga meri sallallahu a një sellem ka të regu se lufta dhëtë ketë, mirë po gjihadi dhëtë humbe. Dëmë thëmë në atë koë kur ka thëmë për nga meri sallallahu a një sellem se dhëtë ketë shumë luftë, ka thëmë E kjo është ajo që duhet me kuptuar se jo secili që bën lutë edhe e ngre, do të thënë simbolin e xihadit rënësim, do të thotë nuk do të thotë se është duke bërë xihad. Fine. A sot son dim pran grupe të ndryshme që kanë realitet i përkrahin ata sekularistat, do të thënë se kë fjala në gjuhë shqipe është sekularizëm, i thonë almanijë, arabishtë, dhe tëtëtë, sekularizmi është ide që kërkëm nëndarje nëfes prej qështjeve dhunjasë. Dhe më thënë që në përëzihet besimi, ose urtë të dëndelesët e fesë, që eftë për ekonomi, që eftë për politikë, që eftë për shtetë të kësumë më rafë, dhe më thënë, aja është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të sekularizëm ose laicizëm i thon, do të thon pa pa fe. E, në shum vende të botës ka njerëz që luftojnë, bëjnë luftë, do të thon jo xihad, edhe mëktojnë aklluf xihad, në realitet i përkrahin sekularizmin. Edhe i përkrahin do të thon sigurisht, sidomos tash në kohën tonë, bash përpara disa muajve, përpara një viti që janë bërë disa ndryshime në botën islame dhe në botë përgjithësi. A të që kan të atë ndryshime, kan lufëtu me emrinë gjihad, kurse, mësë prëfundimit të asaj që të kan që të gjihad, nuk kan sielë kër një hajrë. Të po kan pru prap shekularizm, ose, socjalizm, ose, ose, ajo që i tash si të thonë të ashtë demokracië, së të thonë njerë që jam dëgju, demokracië, dë më tanë sëndimi shëjtanëve, jë. Jo sëndimi popullit, se, dhe fjallë e demokrati pretendojnë se është sëndimi popullit, dhe më të më të. Mëndihmu, sekularistat, është edhe më keçë sësa më ndihmu jahuditë dhe kristërt. Dhe të të, jahuditë dhe kristërt, kan, dhe më të fete të në kan dazë në shpallje prej Allahjët. Me gjithse ajo kan drysu. Dhe më të nuk është ajo që ka shpallë Allahjët. Mjërë pa po ata kan dazë edhe kan bësimë n E dhe islami ju ka caktu regula dhe qanta, dhe më thënë lejohet të haëtë mishi që e thërinë atë, dhe lejohet me marë gradë dhe më thënë të ndershme që janë prej ehlul kitabit, dhe më thënë qifutëve dhe kryshtërve, e kësë meradë kurse sekularistat janë murt, murtetë dhe më thënë kandallë prej islamit. Ati nëse thërin atë një kafsh nuk lejohet me hangërë edhe nuk leo të më martu me ta. E, pra ndaj, dëmë thënë, aji që i përkra ata, është ma këtë se aji që i përkra jahudita dhe kryshterët, kurse Allah i ka thënë, Ja e juhëllë dhina amenu, latët të, të khidhul jahude vë nësara eulia. Dëmë thënë, aju që keni besu, mas i bani cifutët dhe kryshterët, miqë. Ba'du hum eulia u ba'du. Dëmë thënë, ata janë miqë të njën i tjetërit, Umënjete vëllehum minkum, fe innehum minhum. Qësë më të shumët për e jush me ta, aja është për e tyne. Njajtë me ata. Për anë qofse, më ndihmu jahudive dhe kryshterve, edhe më ndihmu a ta, dë të thëtë se më jë ndihmu për hap, për ta, për për ta përforcu fejn e tyre, ose ndihmu e, që, më ndihmu a të të këndrë muslimanëve. Që dë më thonë, ajo është më të shumët edhe kylloj mitësimi e ban atë njeri që mitësohet me ta të njajtë sikura ta. E të shkaptemi pra, me, pra atë që mitësohet me shekularistët. Dhe më thanë që shkojnë na për vendet islamet edhe shkat, e shkatrojnë vendin, e shkatrojnë popullin edhe këta pretendojnë se janë duke banë gjihad. Subhanallah. E prandaj, dhe më thanë, duhet të këshilojmë vetë vetën edhe prit edhe kletë se të gjithë se nuk është Islami as vetëm për plestas, nuk është vetëm për pritë, por është për të, po të gjithë njerëzit. Se secili njerë i ka mundësinë të hinë në Islam, edhe ta zbatojë Islamin ashtu si duhet, edhe të kthehet në rrugën e Allahut për derisa e ka shpirtin në trup. Donmë derisa të merrë shpirti në gharqara, do thotë se ka shpresë për ta. Prandaj duhet ti ti këshillojmë të gjithë që ta mësojnë Islamin ashtu si duhet ta mësojnë islamin për burimeve të pasë tërta prej kuranit edhe sunetit edhe ta zbatojnë vetëm ashtu si nga kamësu për nga meri sallallahu aleyhu vësallem dhe si paskuptimit të sahabeve duke u largu prej të gjitha interpretimeve të tjera prej të gjitha grupeve prej të gjitha e, sekteve e kështu me radh që të jemi dëmë thamë të përmbajtur edhe të përfarcum në rrugën në Allahut. Do më thënë edhe kjo është xhihadi i vërtet, do më thënë që më luftuë epsin, më luftuë të gjitha devijimet, edhe me më mbaj, do më thënë vetëm rrugën e Allahut sepse më luftuë devijimet, më luftuë shirkun, edhe më luftuë bidatin, do më thënë është më e rëndësishme edhe më ma e madhe se sa më luftuë drogën e alkoolin, devijimet, do më thënë kështu morale që i përmendin njerëzit se i i kushtojnë domethënë energji më të madhe këty në paraqitjeve shoqërore që i thon, kurse ila i lan njerëzit të adhurojn krijesat. Domethënë edhe nuk ju udhzojnë në adhurimin e Allahut. Prandaj domethënë kjo është ky është zihadi më i madh që më ikthy njerëzit në adhurimin e Allahut dhe më largu prej adhurimit të tagutit. Me këtë e përfundojnë edhe këtë libër të Dhe më thënë të dhëlef shëmë të sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahabit, Rahimahullah. Dhe falënderojmë Allah unë për suksesin që në këdham, duke ju lutë ati që për në jatë për më shumë sukses në këptimin e fejës, edhe në barjen e vetra dhe që në afrojnë afr daqshurisë të ti dhe mëshirës të ti. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbihina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.